Egész kis haditervet dolgoztunk ki. Minden eshetőségre felkészültünk. Vagy ha járőrbe megyünk, akkor végzünk vele, vagy ha harcra kerül a sor a lázongó benszülöttekkel, a harc során intézzük el. Csak semmi könyörület, marmogta Valpol, meg kell értenetek, hogy más megoldás nincs, mert ha a bitang megmarad, ő végez velünk, szépen egyenként. A szemükben felvillan a dacos fény, a kezünk ökülbe szorul. Igen, igen, nincs más megoldás, és lelki hallgatnia kell. Még jó félnapi járásra volt Jaguszu. Éppen karavánút szétágazásához értünk. Mind a kettő oda vezetett, ahová mi tartottunk, de az egyik nagyobb kerülőt vett, és jó valarépp kisebb, nagyobb dombok között kanyargott. Akkor egy benszülött tűnt fel jobbra. Azon az úton, amely eltávolodott a rövidebb karavánúttól. A benszülött André kapitányhoz ment, s azt mondta a rossz franciasággal, hogy őt Jagusszúból küldték, hogy a veszedelemre figyelmeztessen bennünket. André kapitány érdeklődve hallgatta a benszülöttet. Mi az a veszedelem? kérdezte aztán. A benszülött kézzel lábbal mutogatott, és sebesen eldarálta, hogy a rövidebb úton kelepcét állítottak föl a feketék, s Jagusszú is körül van zárva. Csak azon az egy úton lehet megközelíteni az erődöt, amely a dombok között vezet. André kapitány gyanakodott. Levelet nem küldtek veled, jaguszuból? Nem, uram, csak szóbeli üzenetet. André kapitány hirtelen ráripakodott. Hazudsz disznó, mert éppen te akarsz minket kelepcébe vezetni. Hát honnan tudná az ellenség, hogy mi most jövünk? A benszülött széttárta a kezét. Nem tudom, uram, én semmit sem tudok, engem elküldtek az üzenettel, hogy figyelmeztesselek titeket a veszélyre. Csak ennyit mondhatok. Minden szavat, igaz, hidd el, én csak jót akarok nektek. Én nem haragszom rátok. És én veletek megyek, fogjatok közre, és ha valamit észrevesztek, őjetek meg. Andri kapitány töprengett. A benszülött, mintha őszintén beszélt volna. Igen, igen, közre kapják, hogy nem lóghat meg, ha esetleg kiderülne a gyalázatosság. De miért nem légionistát küldtek az erődből? Ezt megkérdezte tőle, s a benszülött rögtön felett. Uram, mondtam, hogy az erődöt körülzárta az ellenség. Hát hogyan jutott volna keresztül ezen a gyűrűn egy katona? Még akkor sem, ha áruhába öltözik. De legalább levelet küldtek volna veled. És ha elfognak, uram, és megtalálják nálam a levelet? Ha nem sikerül keresztül jutnom az ellenséges gyűrűn, a levél elárult volna. Andri kapitány még sok mindenre gondolt, s egy ideig faggatta a benszülöttet, aztán úgy határozott, hogy a kerülő úton megyünk. A benszülöttet két ember közé állította, és kiadta a parancsot. Indulás! Tovább mentünk. Az út veszélyesen kanyargott, végre feltűntek a dombok, de jagoszút még nem láttuk. A benszülött nyugodtan viselkedett, semmi gyanúsat nem árulunk neki, csak a kanadai nem. Ha én lennék André kapitány helyén, addig nem mennék a dombok közé, amíg meg nem győződnék, hogy tiszta a levegő. Értitek? Két embert előre küldenék, hogy nézzen körül, mondta Valpul. Valószínű, hogy André kapitánynak is ez járhatott a fejében, mert mielőtt elértük volna az első dombot, megállította a századot. Kaporál Malin, Pitú és Jüzon, szólt. A három ember odament. Kaporál Malin. Ezzel a két emberrel nézzék át ezt a területet gondosan, és ha semmi gyanúsat nem tapasztalnak, jelezzék. Adjanak le két lövést, rendelkezett André kapitány. Malin tisztelgett. Ujj, kommandant. A három ember nyomban elindult, mi néztük, hogyan haladnak az úton. Mindaddig néztük őket, amíg el nem tűntek az első hajlatban, aztán türelmesen várakoztunk. Vártuk a lejelző lövéseket. Eltelt öt perc majd tíz, tizenöt, húsz, fél óra, háromnegyed óra, de még mindig nem hallottuk a jelzőlövéseket. Csend. Végtelen csend. De még mindig nem izgultunk. Lehet, hogy Malinék alaposabban nézik át a terepet. Ehhez idő kell. Újabb fél óra telt el. Andri kapitány már idegesen szívta cigarettáját, amikor váratlanul eldöldült a két lövés. Fellélegeztünk. André kapitány is megnyugodott, és kiadta a parancsot a tovább indulásra. Elindultunk, és mikor már majdnem elértük az első dombot, a benszülött küldönc egyszer csak oldalt kiugrott a sorból. A bozót felé igyekezett, a mesztelen talpa szaporán csattogott. De a terve nem sikerült, egyszerre öt fegyver is dördült, s a benszülött felbogott. Többet nem mozdult hanem ezzel elárulta magát, se egyszerre világos lett előttünk, hogy kelepcébe csalták a századot. André kapitány is tudtára ébredt annak, hogy mi történt, snomban megállította a századot. Sebesen rendelkezett. Rajvonalba fejlődni a tank előre, az útra szurony, szegezés, indulás! Kaporál zsán döbbenten nézett André kapitányra. Mon komandant, három emberért? Hisz a biztos pusztulásba megyünk. Nem tudjuk, hogy hol lapul az ellenség, azt se tudjuk, hogy mennyien vannak. Ez az egy tank nem sokat használ. Felőrlődik a század, kapitány úr. Egy szót sem, a három embert nem hagyhatjuk elpusztulni. És ha már nem élnek? És ha még élnek? Előre! Elindultunk. Széles, hosszú láncban. Középpen a tank, tüzelésre készem. Kinek lesz igaza? André kapitánynak, vagy Zsán Káplárnak? Éle még a három ember, vagy már meghaltak? Balint senki se sajnálná, de ott volt a kölyök és Juzon a pályával, És gázában maradt Katerine. Walpul mellettem talpalt, kő keményen farkolta a fegyverét és merően előre nézett. Egyszer odaszólt hozzám, sebesem, mintha nem érne rá még erre sem. Az elszánt brigád. Igaza volt a kanadainak, mert a kis vita, André kapitány és kaporázsán között elszántátett bennünket. Igen, igen, a két emberért megyünk. Malin nem számít, és azért, hogy keresztül vágjuk magunkat az ellenség gyűrűjön, és bejussunk az erődben. Ezt meg kell mindenkinek érteni, itt egymásra vagyunk utalva, és összetartozunk. S a poklon keresztül is vágnunk kell magunkat, a kölyökért, húzon cserépipájáért, és talán azért mégis Malinért is. A talpai nyikorognak, zörögnek, a páncélkeményre szikkadt földön, a lótalpak dobbannak, a szuronyok csillognak. De még semmi. Semmi. Elértük az első dombot, túlhaladunk rajta, a második dombon is, és sehol semmi. Minden mozdulatlan, sehol egy lélek. Aztán mielőtt a harmadik dombvonalatot elértük volna, menny dörgésszerű ordítás reszkettette meg a levegőt, és a következő pillanatban, mint valami áradat indult meg ellenünk az ellenséges horda. Tűz! A tüzelés megkezdődött, levágtuk a gépfegyvereket a földre, és kat kat kat, kat. a tank is köpkötte a golyókat, a két apró ágyúja szorgalmasan tüzelt, de az ellenség is, ez az alattomos, ravasz, kegyetlen horda is tüzelt. Tömött vadfanatikus sodok rohantak felénk. Olyan ez, mintha gátját szakított folyó küldeni hullámait, hogy mindent elborítson, mindent elnyeljen, és úgy tűnik, hogy nincs, ami megállítsa, feltartóztassa. Fegyvereink széles sorokat kaszálnak a rohamozó oszlopokban, de ez semmit nem jelent. Az elesettek helyébe újak lépnek, se a rohamozó oszlop tovább hömpölyök felénk. Megtörtént már az első összecsapás is. Egymásba gavajodott sorok impolyognak előre-hátra, a levegő megtelik puskapor és vérszagával, s az ember már semmire sem gondol, csak gyilkol, pusztít valamilyen furcsa, de szükséges parancsból, amely belülről fakad a szívéből, lelkéből, valahonnan. Emberek buknak fel. Amott Vasili nyúlik el a földön, a szájából vérpatakzik, patagzik. Kaparázsán is elterül, és még sokan mások. De a többiek keményen küzdenek. Az elszánt brigád dacosan harcol. Az ellenség roham a megtorpan, sikerül megállítani, És most hajrá, mi megyünk ellentámadásra. Andri kapitán kezében kard és revolver. Így küzdelőttünk. Lovát már kilőtték alolla. amot fekszik az éjfekete paripa, amelyet egyszer már bitangságból kétszer is eladtunk jó pénzért, de visszaszereztük és visszacsempéztük az istálóba orámba. Alkonyat. A harc véget ért. A nap legbukik az égről, és pillanatok múlva szétterül az este. Biztosított őrszemek állnak körülöttünk, látni az árnyukat, amint az égre rajzolódnak. A három embert megtaláltuk. Juzon már meghalt, a kölyök súlyosan megsebesült, éleskés vágta el a balkarján majdnem a hóna alatt az inakat ereket, és is sebesülten fekszik a földön Pitu mellett. Már elkötötte a kölyök karját, hogy csak lassan szivárgott a vér a borzalmas sebből. De furcsa, Malin egész ráhajul a gyerekre, a mellén kotorászik, valamit fogdos, nézeget, s a gyerek arcát simogatja időnként, gyengéden vigyázva remegőkézzel. Sok a veszteségünk, a halott és sebesült. Andri kapitán kiadja a parancsot. Temetni. A híjének Afrika örök sírásói már jelentkeztek. Röhögve kószálnak körülöttünk, lesik a prédát, de nem, ebből nem kaptok. André kapitány lehajol Malinhoz, és halkan kérdezi. Miért adták le a jelzést kaporál? A hangja szigorú, erélyes, de nem nagyon kemény, és Malin annélkül, hogy elfordítaná a fejét a kölyökről válaszol. Nem akartuk leadni a jelző lővéseget. Amikor a dögök megrohadtak bennünket. De Júzont addig kínozták, és Júzont nem bírta a kínzást, amíg végre elállult, hogy mit kell tennünk. Akkor, ha úgy látjuk, hogy, hogy tiszta a levegő, és ők adták le a jelzőlövéseket. De, de, azután mi is harcoltunk, amikor Megkezdődött a tánc, mert nem akartak elpusztítani bennünket. Csak később, a kínzások után, és sikerült megkaparintani a fegyvereinket. Ez az igazság munkamandat. Hm, Júzon nem bírta a szenvedéseket. Gyenge volt. Lám-lám, egyik ember ilyen, a másik olyan. És semmit nem ért el vele. Most ott fekszik üveges szemmel. A cserép pipája mellette van a földön összetörve. Biztos golyó érte azt is. Hát igaza volt Juzonnak. Csak addig él, ameddig a pipája össze nem törik. Honnan tudta ezt előre? Megérezte? A sakálok röhögnek körülöttünk. Ennének, falnának már, de nem. Most nem jut nektek préda. Temetünk. Éjjel. Megint éjjel van. A sebesülteket bekötöztük, a halottakat eltemettük, s már indulnánk, de rövidesen még egy halott lesz. Malin. Amot fekszik még mindig a kölyök mellett, a reszkető kezével még mindig simogatja Pito arcát, és halkan beszél hozzá. Köréje csoportosulunk, hallgatjuk, hogy mit mond és a szavaiból kiderül Malin drámája is, amely egyúttal a kölyök tragédiája volt. Ne haragudj Albert, rossz apád voltam, nem kellett volna tennem azt, tudod, otthon anyáddal. Ha újra kezdhetném, de már nem lehet, késő. Pitu nem érti, hogy Malin mit mond neki, nem érti a nagy vallomást itt a nagy találkozásnál. Malin pedig tovább pergeti a szavakat, nehézkesen akadozva, de most már hozzánk beszél, mintha magyarázna. Pontosan azt mondja el, amit a kölyök már elmondott az otthoni tragédiát. Erőtlen kezével mutatja a vékony aranyláncot. Akkor pillantotta meg, amikor Pitu fájdalmába felszakította a blúzát meg az ingét. Ráismert. Igen, ezt ő vette neki valamikor. A kis zománcos szentkép hátulján ott van az írás is. Apáttól. De nem Pitu a neve. Ezt majd mondjátok meg neki, hanem Marsan. Ez az én nevem is. Értitek? Albert Marszán. nyögi Malin, és a leszkető keze még egyszer végig a kölyök arcán. Aztán meghalt. Mondja csendese, Jaroszláv. Az utolsó sír is elkészült, és eltemettük Malint. Kicsit álltunk a sírjánál, végig gondoltuk az életét, és most, mintha mindenre a végtelen gyűlöletére, szadizmusára, kegyetlenségére magyarázatot kaptunk volna. Igen, Malin, számunkra csak Malin marad, lecsúszott a lejtő elnyelte. Valószínű, hogy a szörnyű emlék a gyilkosság ánya nagyon is ránehezedett, s az késztette újabb és újabb kegyetlenkedésekre. Már nem is volt ember, hanem állat, csak ösztöneinek s az italnak élt. Válpuldy mondja. Jobb, hogy meghalt. Jagusszu! A napok rohannak mindegyik kegyetlen darabos és gyötrő. De a hónap letelt, a váltás megtörtént. Borzsérhadnagy marad itt most embereivel. Kürtjel. Nem, nem kaporázsán fújja már a kürtöt. Tisztelgés és indulás. Megy a fáradt csapat lassan vonul nyugatnak, Gáza felé. A hónapok elrohantak. Itt vagyunk szidi labbeszben Csend és nyugalom van, pihenünk. Sok-sok kepi hiányzik közülünk. Lustálkodunk, néha elnézük, hogyan képezik ki az újoncokat. Most is a kaszárnya falánál ülünk, az árnyékban, és az újoncokat bámuljuk. Mellettem Walpul kuporodik, maga alá húzott lábakon, odább Jaroszláv cigarettázik, és a többiek, akik megmaradtak. Egyszer csak Walpul meglöki a kezem, az újoncokra mutat. Nézd csak azt a kölyök úgy néz ki, mint Pitu. Nem, nem ő az, de nagyon hasonlít rá. Ha hirtelen nem tudnám, hogy mi történt vele, akkor most szaladnék ahhoz a kölyökhöz. Hmm. Valóban az egyik ujjonsz nagyon hasonlít Pitúra. De nem, nem ő az. Pitú, a kis gazember, a ravasz kölyök már felgyógyult. Soha többé nem használhatja balkarját, de majdnem elpatkolt. Igazán jó, hogy Katerina mellette volt és ápolta a gázában, a többi sebesült el együtt. Olyan volt, mint a kis angyal az a nő. A láp a mélység angyala. Vajon mi csinálhat most a kölyök, kérdi Kolombo. elgondolkodva mondja. Talán sétál, vagy éppen rán gondol. Mert azért szeretettem bennünket az avacak kölyök. Vagy éppen megcsókolja Katerint a feleségét. De miért mondjátok, hogy Pitu? Azt a nevet a nevelőszülei akasztották rá, és hallottátok, hogy Malin azt mondta a Márszanda neve. Mondja Jaroszláv. Brí legyint. Mindegy. Mi azért mégis Pitunak nevezzük a kölyköt. Ezt már megszoktuk. Kicsit hallgattunk, aztán megint valpul Azért szerettem volna látni, amikor a kölyökre reszerel a bénakarjával. karjával. Biztos szép beszédet tartottak neki, meg pénzt is kapott. Az a hülye lali olyas félét motyogott, hogy odállt valami üzletet is kapott pitu. Valamilyen kereskedést. Meg persze nyugdíjat vagy rokkant segét. Szóval ilyes félét. Azt is mondta Vasili, ő André kapitánytól hallotta, hogy az ezredes direkt írt az érdekébe valahová Franciaországba. Meg lehet az öreg nagyon jó ember. Az ég lehetetlenül kék. Meleg van, nagy a hőség, s odafönt a végtelen magasban egyetlen parányi felhő sem látszik. Sonström elgondolkodik, valami rágódik, látszik a ráncsosz homlokánsa, hogy a földet nézi, Mereven. Így ül percekig, végre kiböki azt, ami rágódott. Vajon mi lesz ma vacsorára? Erre a mondatra Jaroszláv elábrándozik. Ma csütörtök van, és ezen a napon a malik sörkertben, pélzemben, káposzta van gombóccal és hússal. A gombóc rendszerint akkora volt, mint a te buta fejed, Bri, s a hús pedig, mint valapul két mancsa együtt. És minden zenésznek ki járt ez a maliknál. Aztán egy-egy korsor sör, de azt akár ne is adták volna, mert a vendégek épp fizettek nekünk. Tudjátok, néha úgy berúgtam, mint a disznó, azt se tudtam, hogy hogyan kerültem haza. Egyszer pedig annyira eláztam, hogy elhagytam a trombitámat. De azért nem veszett el, másnap megkerült. Egy gyerek hozta haza. Azt mondta, hogy a Janá csekék kertjébe találta. Na hát, még ma se tudom, mit kerestem én a Jánácsek kertjébe, mert bizony, hogy ott jártam, ha egyszer a kölyök ott találta meg a trombitámat. Valon cigarettára gyújt, és mikor az első füstöt kifújja, Jaroszláv felé fordul. Aztán mit adtál a kölyöknek, amiért visszahozta a trombitádat? Jaroszláv megbotránkozva tekint rá. Hát mi a fenét hadhattam volna neki? Azt mondtam, hogy szilveszterkor jelentkezzen a régi naptárért, és plusz. Mert mi a nyavaját csinálhatott volna a trombitámmal? Talán eladta volna valakinek? Á, pélzemben mindenki ismert a trombitát, és mindenki tudta, hogy az enyém. Na és akkor jök biztos egész délelőtt nyaggatta, mert mikor megnéztem, tele volt nyállal. <gül> a csibész. Walpul nagyötütött Jeroszláv várlára, és hatalmasat röhögött. De mindenki nevetett a régi naptáron.